Мемуари Гейші. Артур Голден. Розділ 12. А наступного дня мамеха викликала мене до себе. Коли її служниця відчинила двері, вона сиділа за столом, чекаючи мене. Я постаралася правильно вклонитися, перш ніж увійти до кімнати. А попрямувавши до столу, вклонилася знову. «Мамехо Сан, не знаю причин, які спонукали вас прийняти це рішення», – почала я. Але я не в змозі передати, наскільки я вдячна. «Не варто дякувати», – перервала вона мене. «Нічого не сталося. Розкажи краще, про що пані Ніта говорила з тобою після мого вчорашнього візиту». «Думаю, мама трохи дивується, чому ви звернули на мене увагу. Чесно кажучи, я теж. Я сподівалася, що мамеха щось скаже, але вона промовчала. Що ж до момо. Навіть не замислюйся над тим, що вона скаже. Ти ж уже знаєш, як вона радітиме у разі твоєї поразки. Пані, Ніта, втім також. Не розумію, чому мама має хотіти мого провалу, – заперечила я, приховуючи, як багато вона заробить у разі мого успіху. Але якщо ти віддаси свої борги до того, як тобі виповниться 20 років, їй доведеться віддати мені чималу суму. Я уклала з нею вчора парі, – сказала мамеха. В цей час служниця налила нам чай. Якби я не була впевнена у твоєму успіхові, ніколи не стала б укладати парі. Але оскільки я збираюся стати твоєю старшою сестрою, ти повинна знати, які жорстокі вимоги я висуваю. Я сподівалася почути, які ж це вимоги, але натомість вона досить різко сказала. «Чіо, перестань дмухати на свій чай, ти виглядаєш як селянка, не чіпай його доти, доки не зможеш спокійно пити». Несподівано мамеха нахилилася до мене й сердито сказала, «Про що ви з нею вчора говорили, коли я зустріла вас на вулиці?» «Ні про що, пані», – сказала я, вона ж продовжувала гнівно дивитися на мене, а я втратила дар мови. «Що означає ні про що? Або відповідай мені, маленьке дурне дівчисько, або я сьогодні вночі, коли ти спатимеш, налю тобі у вухо води». Тут я зрозуміла, що мамеха намагається наслідувати Хацумомо, хоч і не найкращим чином, і включилася в гру. Це правда, Хацумомо-сан, мамехо-сан, завжди каже дурні речі, я не можу пригадати жодної з них. Вони розтанули, як сніжинки, ви впевнені, що нас бачили вчора, я на силу пригадую нашу зустріч. Мамеха ще якийсь час продовжувала наслідувати Хацумомо і врешті-решт залишилася задоволеною. «Вважаючи мої відповіді гідними, я ж зовсім не була в собі впевнена. Одна справа – відповідати мамесі, яка наслідує Хацумомо, і зовсім інша – відповідати безпосередньо перед Хацумомо. За два пропущені роки навчання я забула практично все. До того ж, раніше мою голову постійно займали зовсім інші проблеми, і я не надто старанно вчилася». А тепер, коли мамеха погодилася стати моєю старшою сестрою, і я пішла до школи, для мене все почалося ніби вперше. На той час мені вже виповнилося повних 12 років. і Я зрівнялася з мамехою. Більшість дівчаток у школі починали навчатися у більш ранньому віці, деякі у традиційному – 3 роки та 3 місяці. Так рано зазвичай йшли до школи дочки гейш котрим чайна церемонія і танці становили також невід'ємну частину їхнього життя, як купання у ставку у моєму дитинстві. Я вже описувала, як проходило спілкування учениць із Мишею, вчителькою гри на Семісені. Але гейші доводиться вивчати багато дисциплін, крім Семісену. Корінь слова «гейша» гей означає мистецтво, а гейша – це людина мистецтва. На першому уроці після мого повернення до школи я вчилася грати на маленькому барабані цуцумі. Може здатися дивним, що гейша повинна вміти грати на барабані. Адже на банкетах чи невеликих вечірках у джіоні гейші зазвичай танцюють під акомпанемент семісена чи голосу співака. Але коли влаштовуються грандіозні покази на кшталт танці стародавньої столиці, що проходять щовесни, шість або більше гравців на семісені утворюють ансамбль, який підтримується різного роду барабанами, а також японською флейтою фуе. І кожна гейша має володіти усіма цими інструментами. Отже, на першому уроці я, як і належить, сидячи на колінах, освоювала цуцумі яке на відміну від інших барабанів тримають на плечі й вдаряють по ньому рукою. Може здатися, що барабан – інструмент, підвладний будь-якій дитині. Насправді, грати на ньому не так просто. Існує кілька видів ударів. При ударі у чикомі рука піднімається знизу вгору, а удар здійснюється долонею. При саращі одна рука ударяє по барабанові, а друга підіймається вгору. Є інші способи гри, і кожен із них народжує різні звуки, і це досягається затятими тренуваннями. Оркестр завжди розташовується перед публікою, тому всі рухи мають бути граційними та привабливими, а також обов'язково узгоджуватися з іншими музикантами. Після барабана йшов урок гри на японській флейті, а потім на семісені. Методика викладання усіх цих предметів мало чим відрізнялася одна від одної. Учитель починав грати якусь річ, а учениці намагалися її повторити. Іноді ми звучали як оркестр, складений із тварину зоопарку. Але це траплялося не часто, тому що вчителі зазвичай намагалися починати з простих речей. До прикладу, на першому уроці гри на флейті вчителька зіграла лише одну ноту, і ми по черзі повторювали її, але навіть після цього вона знаходила, що нам сказати. «Така то така, притискай свій мізинець до флейти, а не відстовбурчуй його, а ти така й така. Тобі що, не подобається, як пахне флейта? Чому ти так морщиш носа?» Вчителька гри на флейті була суворою, як більшість вчителів, і природно ми боялися зробити помилку. Вона могла спокійно взяти флейту з рук якоїсь бідної дівчинки і вдарити нею по плечу ученицю. Після барабанів флейта та семисенів ми йшли на урок співу. У Японії прийнято співати на різних заходах. Але навіть якщо дівчина не здатна відтворити мелодію, і її ніколи не попросять заспівати перед публікою – вона все одно вчиться співу для кращого розуміння танцю, який зазвичай супроводжує співи, та гру на самісені. Існують різні типи пісень, і їх набагато більше, ніж я зможу нарахувати. На наших заняттях ми вивчали лише 5 видів. Деякі з них – популярні балади, деякі довгі пісні з репертуару театру кабукі, які розповідають якусь історію. Інші – щось на кшталт музичної поеми. Мені вони здавалися чарівними, але більшість іноземців сприймали їх як котяче нявкання, а не як музику. Справді, у традиційному японському співі дуже багато горлових звуків, які відтворюються швидше за допомогою гортані та виходять більше через ніс, ніж через рот. А у сприйнятті так багато залежить від того, до якого співу ви звикли. На всіх цих заняттях нас навчали не лише музиці й танцям. Дівчина, навчена різним мистецтвам, не зможе гідно виглядати на вечірках, якщо вона не знає, як поводитися. Тому викладачі завжди приділяли увагу поведінці та манері триматися, не соромлячись навіть зробити зауваження дівчини, яка поспішає до туалету. Під час уроку гри на семісенні вчитель може поправити вашу промову, попросити випрямити спину або посварити за незграбну ходу. Насправді, вчителі набагато частіше лаяли нас за брудні нігті чи на шанобливість, ніж за погану гру на інструменті чи незнання слів пісні. Іноді, коли я розмовляла з іноземцями про освіту, вони запитували, а коли ви навчалися мистецтву аранжування квітів? Я відповіла, що ніколи. Той, хто сподівається аранжуванням квітів розважити чоловіка, може зіткнутися з тим, що гість засне у вас на очах, поклавши голову на стіл. Потрібно пам'ятати, що гейша, окрім іншого, повинна розважати чоловіків. Ми можемо налити чоловіку саке чи чай, але ніколи не накриватимемо на стіл. Ми, гейші, розпещені служницями і важко уявляємо, як доглядати за собою або підтримувати порядок у кімнаті. Нам набагато простіше прикрасити кімнату у чайному будинку квітами. Завершувала заняття того ранку «Чайна церемонія». їй присвячені сотні книг. Тому я не вдаватимуся до деталей. Зазвичай чайну церемонію здійснюють одна або дві людини, які сидять поруч із гостями і готують чай традиційним способом, використовуючи при цьому дуже гарні чашки та палички, зроблені з бамбука. Залучені до церемонії гості особливим способом тримають чашки та п'ють чай. Якщо ви думаєте, що сенс церемонії в тому, щоб сидячи на підлозі пити чай із гарної чашки, то будете не зовсім праві. Чаювання більше схоже на танець або медитацію, який здійснюється на колінах. Сам чай готують наступним чином. Чайне листя розтирається в пудру і заливається окропом. При цьому утворюється піниста зелена рідина, звана матчу, аж ніяк не популярна серед іноземців. Згодна, наш чай може сприйматися як зелена мильна рідина з гірким смаком. І потрібен час, щоб до нього звикнути. Чайна церемонія – найважливіша складова навчальної програми гейші. Будь-яка вечірка в особистій резиденції починається із короткої чайної церемонії. Гости, які приїжджають до Джіону на сезонні танцювальні вистави, гейші насамперед пригощають чаєм. Чайної церемонії нас навчала молода років 25 учителька. Колись із неї не вийшла гарна гейша, але в чайній церемонії, до якої вона ставилася як до священної, їй не було рівних. Її ентузіазм і одержимість викликали велику повагу. І я завжди раділа, коли уроком чайної церемонії закінчувався напружений день у школі. Навіть зараз чайна церемонія для мене рівноцінна гарному сну. Незважаючи на те, що майбутня гейша відвідувала школу, навчаючись різним мистецтвам та ремеслам, ніхто не звільняв її від домашньої роботи в Океї. Тому їй вдавалося спати не більше, як 5 годин на добу. У ті роки, коли я навчалася, роботи, яку мені доводилося виконувати, вистачило б залишком на двох. Якби я була вдячна мамі, якби вона звільнила мене як гарбузика від домашніх обов'язків. Але зважаючи на її парі мехою, вона б ні не дозволила мені витрачати більше часу на тренування. Деякі з моїх колишніх обов'язків доручили служницям, але на мені лежало набагато більше справ, ніж я могла виконати». До того ж, потрібно було щодня, принаймні годину присвячувати грі на семісені. Взимку ми з гарбузиком гартували свої пальці, тримаючи їх у крижаній воді доти, доки не починали кричати від болю. А потім грали на семісені у холодному внутрішньому дворі. Можливо, сьогодні такі методи здаються жорстокими, але на той час так ніхто не думав. До того ж, я дійсно після цього почала грати набагато краще. Боязнь сцени сковує руки, а коли ти звикаєш грати задовбілими від холоду руками, подолати страхи набагато легше. Спочатку ми з Гарбузиком тренувалися на семисені разом. Відразу після наших занять читання чи листування з Анті, яка займалася з нами практично з моменту моєї появи в Океї. Під час занять вона вимагала ідеальної поведінки, а репетируючи з Гарбузиком, ми дуріли й веселилися. Якщо ж забували і сміялися надто голосно, Анті чи хтось із прислуги приходив і лаяв нас. Але зазвичай ми намагалися не шуміти і під час розмови перебирали струни на самі сені. Таким чином нам вдавалося годинами насолоджуватися суспільством одна одної. Одного вечора Гарбузик навчала мене брати акорди. Але раптом перед нами виникла Хацумомо. Ми навіть не чули, як вона повернулася до Океї. "Подивіться, це майбутня молодша сестра Мамехи", сказала вона, дивлячись на мене. Вона сказала майбутня, тому що ми з Мамехою не могли офіційно стати сестрами доти, поки я вперше не вийду у світ, як гейша-початківець. «Тебе слід було б назвати маленька пані Дурепо», – продовжувала вона. «Але після того, що я тут побачила, прибережу це ім'я для гарбузика». Бідолашна гарбузику пустила свій сен і сховала його в поділ, як собачка, яка притискає свій хвіст між ногами. «Я щось зробила не так?» – спитала вона. «Навіть не дивлячись на Хацумому, я знала, її обличчя полагкотить від злості і відчула, зараз станеться щось недобре». «Абсолютно нічого», – сказала Хацумомо. «Я навіть не здогадувалася, яка ти дбайлива та уважна дівчина». «Вибачте, Хацумомо-сан», – сказала гарбузик. «Я просто хотіла трохи допомогти Чіо. Але Чіо не потребує твоєї допомоги. Якщо їй знадобиться допомога, вона звернеться до своєї вчительки. Чи в тебе справді замість голови великий порожній гарбуз?» Хацумомо так сильно вщипнула гарбузика за губу, що та від болю й несподіванки випустила свій семисен. "Нам треба поговорити з тобою", сказала їй Хацумомо. Підійми свій Лісемісен". Гарбуз узяла Семісен і жалібно подивилася на мене. Я сподівалася, що вона швидко заспокоїться, але раптом її губи затремтіли, як земля при землетрусові. Вона знову випустила Семісен і приклала руку до губ, що почали розпухати. Сльози градом покотилися її щоками. Обличчя Хацумому пом'якшало, і вона звернулася до мене із самовдоволеною усмішкою. «Тобі доведеться знайти собі іншу подругу», – сказала вона. «Після того, як ми з нею все обговоримо, вона більше не скаже тобі жодного слова. Правда, Гарбузику?» Гарбузик кивнула, адже у неї зовсім не було вибору. Але я бачила, як їй ніякого. З того часу ми більше ніколи не грали на самісенні разом. Під час наступної зустрічі з мамехою я розповіла їй про те, що сталося. «Сподіваюся, ти не забудеш слова Хацумомо», – сказала вона. «Якщо гарбузик більше не скаже тобі ані слова, то й ти не мусиш говорити з нею. Інакше поставиш її у скрутне становище. Крім того, вона буде змушена передати Хацумомо зміст вашої розмови. Ти могла щиро спілкуватися з гарбузиком раніше, але ти не мусиш цього робити в майбутньому». Мене так засмутили її слова, що я довго не наважувалася нічого сказати. «Намагатися вижити поряд із Хацумому в Океї», – сказала я нарешті. «Все одно, що свині намагатися вижити на Бійні». Коли я говорила це, то мала на увазі гарбузика, але мамеха вирішила, що я говорю про себе. «Ти маєш рацію», – сказала вона, – «єдиний твій шанс стати успішнішою за Хацумому і вижити її». Але вона одна із найпопулярніших гейш, і це всім відомо. Мені важко зараз уявити себе навіть у майбутньому більш популярною, ніж вона. «Я не сказала популярною», – заперечила мамеха. «Я сказала успішною». Те, що вона відвідує багато вечірок, ще нічого не означає. Я живу в просторих апартаментах із двома служницями. Тоді як Хацумомо, яку запрошують на таку ж кількість вечірок, як і мене, продовжує жити в Океї Ніта – коли я сказала «успішною», то мала на увазі гейшу, яка досягла своєї незалежності. Доки гейша не зможе мати своєї колекції кімоно, або доти, доки її не вдочерить господиня Океї, вона перебуває під чієюсь владою. «Ти бачила деякі з моїх кімоно. Як, на твою думку, я змогла купити їх?» «Я думала, перш ніж ви мешкали в апартаментах, вас удочерила господиня Океї». Я жила в Океї ще 5 років тому, але в господарки Океї була власна дочка, тому вона ніколи б не вдочерила когось іще. Тобто ви хочете сказати, що купили свою колекцію кімоно самі? Скільки Чіо, на твою думку, заробляє гейша? Чи ти думаєш, колекція кімоно може складатися із двох чи трьох суконь на кожен сезон? Деякі чоловіки постійно бувають у джіоні, їм може набриднути, якщо я вечора в вечір з'являтимуся в тому самому кімоно. Побачивши мою розгубленість, мамеха подивилася мені в обличчя і посміхнулася. «Не сумуй, чи осан, ця загадка має розгадку. Мій Дана дуже щедра людина, він купив мені більшу частину цих суконь. Ось чому я успішніша, ніж Хацумому, у мене є багатий Дана. У неї за всі ці роки не було жодного. Я вже досить часу пожила в Джіоні і зрозуміла, що мамеха має на увазі під словом «Дана». Так дружини називають своїх чоловіків, або принаймні так говорили у ті роки, але гейша називає цим ім'ям зовсім не свого чоловіка, гейші ніколи не виходять заміж, принаймні ті з них, які залишаються гейшами. Іноді після вечірки у колі гейш чоловік залишається незадоволеним лише фліртом і починає хотіти чогось більшого. Деякі з цих чоловіків йдуть у райони на кшталт «Мія Гавачо», приносячи запах поту до тих огидних будинків, де я шукала свою сестру. Інші чоловіки набираються сміливості і з затуманеним поглядом тихенько питають у гейш, яка їхня плата. Гейші низького класу охоче погоджуються на такі пропозиції, використовуючи будь-яку можливість підвищити свій дохід. Подібна жінка може називати себе гейшею і бути в списках реєстраційного офісу. Але, думаю, вам варто подивитися на те, як вона танцює і наскільки добре грає на семісені. І що знає про чайну церемонію, перш ніж ви вирішите, чи заслуговує вона називатися гейшею. Справжня гейша ніколи не бруднить репутацію своєю доступністю для чоловіків. Звичайно, зрідка, коли чоловік дуже сподобається, гейша може дозволити собі поспілкуватися з ним. Їй самі вирішувати, як краще вчинити в тому чи іншому випадку. У гейш, як і у всіх смертних, бувають захоплення. Вони так само роблять помилки. Гейша, яка вступає в подібні відносини, незвичайно ж ризикує. Їй залишається лише молитися, щоб її не викрили. У такій ситуації її репутація перебуває під ударом, якщо у неї є Дана. До того ж, вона тим самим викликає гнів господині Океді. Отже, ви бачите, що справжня гейша не повинна продавати себе на ніч. Але якщо хтось із чоловіків виявить інтерес до серйозніших відносин, не на ніч, а на більш тривалий термін, і запропонує прийняти умови, гейша з радістю прийме таку пропозицію. Вечірки вечірками, але реальні гроші в Джіоні отримують від приналежності дан а гейші без Дани нагадують бездомних кішок. Звичайно, такій красивій жінці, як Хацумомо, не один чоловік пропонував стати її Дана. І у свій час навіть був Дана, але вона посварилася з господаркою її основного чайного будинку Мізукі. І та відмовляла всім чоловікам, які претендували на хацумо. Чоловіки ж у свою чергу думали, що в неї вже є Дана, хоча насправді все було не так. Зіпсувавши стосунки з господаркою чайного будинку, хацумома нашкодила передусім собі. Звичайно, як дуже популярна гейша, вона заробляла достатньо грошей, і мама залишалася задоволена нею. Але не маючи «дани», хацумома не могла стати повністю самостійною і переїхати з Океї. А реєструватися в іншому чайному будинку їй теж не вдалося б, бо господарки інших чайних будинків не хотіли псувати стосунки з Мізукі. Зазвичай гейша не заганяє себе у подібну пастку. Увесь свій час вона витрачає на те, щоб сподобатися чоловікам, сподіваючись, що один із них рано чи пізно поговорить про неї з господинею чайного дому. Багато із подібних розмов закінчується нічим. З'ясовується, наприклад, що у чоловіка небагато грошей, чи він відмовляється добровільно подарувати дороге кімоно. Але якщо тривалі переговори закінчуються позитивно, для гейші та її нового Дана організують урочисту церемонію, як і для двох гейш, що стають сестрами. У більшості випадків угода укладається на півроку, зрідка на більший термін, адже чоловікам швидко набридають одні й ті самі люди та речі. Угода зазвичай передбачає виплату даною частини боргів гейші та часткове покриття її щомісячних витрат на косметику, медицину чи навчання. Крім цього, Дана проводить погодинну оплату спілкування зі своєю гейшею на рівні з іншими клієнтами. Щоправда, на відміну від інших, він користується особливими привілеями. Але все це стосується звичайних гейш. По відношенню до кращих, а їх не більше 30-40 у джоні, існують інші правила. Перш за все, відома гейша не псуватиме свою репутацію постійною зміною Дани. А в житті їх у неї буває зазвичай один або два. Дана покриває всі її витрати на реєстрацію, заняття та їжу. Більше того, він забезпечує її кишеньковими грошима, оплачує її участь у концертах, купує кімоно та коштовності. А коли він проводить із нею час, то для нього не існує погодинної оплати. Хоча частіше він платить навіть більше, але за власним бажанням. Саме до подібних гейші належала мамеха. Вона вважалася однією з двох чи трьох найвідоміших у Японії гейш. Можливо, ви чули про знамениту гейшу Мамецуку, яка спілкувалася з прем'єр-міністром Японії незадовго до початку Першої світової війни. Вона була старшою сестрою мамехи, чим можна пояснити і схожість їхніх імен. Вони мають однаковий корінь «мами». Часто ім'я молодшої гейші походило від імені старшої сестри. Маючи таку знамениту старшу сестру, мамеха вже могла розраховувати на успішну кар'єру. Але коли на початку 20-х років японське бюро подорожей розпочало міжнародну рекламну кампанію, то на його плакатах у центрі розташовувалась фотографія пагоди храму Тойі. Ліворуч дерево сакури, а праворуч молода, гарна, сором'язлива, граціозна та надзвичайно витончена гейша. Цією гейшею була мамеха. Мамеха стала не просто знаменитою, а дуже знаменитою. Плакати з'являлися у всіх великих містах світу. А слова на плакаті «Приїжджайте і подивіться країну сонця, що сходить», переведені на всілякі іноземні мови не тільки на англійську, німецьку, французьку та інші, про які я навіть не чула. Мамесі на той час виповнилося лише 16, але її почали запрошувати на зустрічі з усіма главами держав, які приїжджали до Японії, з англійськими чи німецькими аристократами і з кожним мільйонером зі Сполучених Штатів. Вона наливала саке великому німецькому письменнику Томасу Ману, а він потім близько години розповідав через перекладача якусь дурну історію, а також Чарлі Чапліну та Сунь Яцену. А пізніше Ернесту Гемінгуею, який сильно напився і сказав, що розкішні червоні губи на її білому обличчі народжують асоціацію із кров'ю на снігу. Через кілька років Мамеха стала ще знаменитішою завдяки фотографії, надрукованій на обкладинках програм театру кабуків Токіо, часто відвідуваного прем'єр-міністром та іншими знаменитими людьми. Коли Мамеха оголосила про намір стати «моєю старшою сестрою», я нічого цього про неї не знала. Може, це і на краще. Інакше б я почувала себе дуже невпевнено і могла б тільки тремтіти в її присутності. Мамеха люб'язно пояснила мені все про Дана і, переконавшись, що я зрозуміла її, сказала: "Ти досить пізно почала займатися, і тому будеш гейшою ученицею до 18 років. Потім тобі знадобиться Дана, причому досить заможний, здатний виплатити усі твої борги. «Моє завдання – зробити тебе на той час відомою в Джионі, а твоє – стати блискучою танцівницею. Якщо ти не зможеш до 16 років досягти, бодай, п'ятого розряду, я нічим не зможу тобі допомогти, і пані Ніта виграє парі». «Але, маме Хосан, – сказала я, – я зовсім не розумію, до чого тут танці. Майстерність у танці дуже багато важить, – сказала вона мені. Усі найуспішніші гейші в Джионі чудові танцівниці». Танець – найбільш шановане мистецтво гейші. Тільки ту гейшу, яка є дуже гарною і яка подає надію, заохочують спеціалізуватися в танці. Ніяке мистецтво, окрім хіба чайної церемонії, не може змагатися з танцем і не має такої багатої традиції. Гейші Джіона відвідують школу танцю Інуе, яка успадкувала традиції театру НО – найдавнішого мистецтва, що знаходилося під патронажем імператорського двору. Танцівниці Джіона вважали себе вищими за своїх колег зі школи танцю в районі Понточо, яка бере за основу традиції кабукі. Я велика шанувальниця кабукі, і мені пощастило мати добрих друзів серед найвідоміших акторів кабуки цього століття. Але кабукі відносно молодий напрямок у театральному мистецтві, який існує з 1700 року. Кабукі є більш популярним мистецтвом, в той час як «но» більш витонченим та складним. Танці понточчо неможливо порівняти із танцями школи Іннуе. Усі гейші учениці повинні займатися танцями, але, як я вже казала, лише найбільш обіцяючі та привабливі відбираються для більш серйозного навчання мистецтву танцю. Ось чому гарбузик зі своїм круглим обличчям та розмитими рисами більшу частину часу практикувалася у грі на семісені. Її не відібрали до танцювальної групи. Якщо говорити про мене, то я, не така гарна, як Хацумомо, не могла бути абсолютно впевнена в тому, що мене візьмуть. Мені здавалося, що я зможу стати танцівницею, лише довівши своїм викладачам готовність старанно працювати». Проте з вини Хацумому мої заняття почалися не найкращим чином. Танці викладала жінка років 50 відома нам як Огузок. Своє прізвисько вона отримала за незвичайну шкірну складку на шиї, що виступає з-під підборіддя. Огузок ненавиділа Хацумому так само, як і в Джіоні. Хацумома це чудово знала. І що, на вашу думку, вона зробила? Вона прийшла до неї. Я дізналася це від самої вчительки через кілька років і сказала – чи можу я попросити вас про одну послугу? Мені здається, у вашому класі є одна дуже талановита дівчинка. Я буду дуже вдячна, якщо ви скажете мені свою думку про її здібності. Її звуть Чіо, я дуже її люблю. Допомагайте їй, будь ласка, в усьому, а я зі свого боку не залишусь у боргу». Після цих слів Огузок допомагала мені в усьому. Я дійсно непогано танцювала, але вона почала використовувати мене як приклад того, як не потрібно робити. Пам'ятаю, якось вона показувала нам рух рукою, після якого ми мали тупнути ногою. Передбачалося, що ми повторимо це за нею в унісон. Але ми були танцюристами-початківцями. І наше тупання пролунало так, ніби хтось розсипав тарілку сухих бобів. Кожен тупнув сам по собі. Можу запевнити вас, я зробила не гірше за інших, але огузок підійшла саме до мене. Складка на її шиї тремтіла від обурення, якийсь час вона стискала в руках складене віяло, а потім торкнулася ним до мого підборіддя. Тупати треба, не коли заманеться, сказала вона, і зовсім не обов'язково смикати підборіддям. Під час танців школи і нуе обличчя повинне зберігати нерухомість, подібну до масок театру Но. Вчителько обурювало моє підборіддя, що смикалося, а в цей час її власне тряслося від злості. Я мало не заплакала від несправедливості, а інші учениці голосно засміялися. Гузок відчитала мене за сльози і викинула з покараннями з класу. «Не знаю, що з мене вийшло б, якби одного разу мамеха не поговорила з нею і не пояснила ситуацію. Не знаю, як сильно Огузок ненавиділа Хацумомо до цього, але впевнена, почала ненавидіти її ще більше, зрозумівши, що Хацумомо обдурила її, їй було так ніяково за своє ставлення до мене, що невдовзі я стала її улюбленою ученицею. Не можу сказати, що я мала якийсь певний талант, але я завжди невтомно працювала для досягнення своєї мети». З моменту моєї зустрічі з головою я наполегливо прагнула стати гейшею і зайняти своє місце у світі. А після того, як мамеха подарувала мені цю нагоду, я намагалася щасили. Але перші півроку навчання я відчувала навантаження від занять, домашніх доручень і особливо великих очікувань. Пізніше я навчилася користуватися маленькими хитрощами, що дозволяли зробити моє життя спокійнішим. Наприклад, мені вдавалося грати на самій сені навіть під час біганини за дорученнями. Я подумки репетирувала нову пісню, уявляючи, що моя ліва рука переміщається по шийці інструменту, а права вдаряє по струнах. Тому коли реальний інструмент потрапляв до мене в руки, я непогано грала, ніби раніше неодноразово вправлялася. Дехто думав, що мені вдавалося розручувати пісні без тренування. Але насправді я практикувалася у грі на семісені завжди, коли ходила туди-сюди вуличками Меджіона. Інший прийом допомагав мені вивчити баладу або якусь іншу пісню. З дитинства я мала здатність, один раз почувши якусь мелодію, чітко пам'ятати її наступного дня. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з моїми індивідуальними особливостями. Тому, вирушаючи спати, я переглядала текст, а вранці, ще не піднявшись з ліжка, поки мій мозок був розслаблений та сприйнятливий, прочитувала текст іще раз». Зазвичай для запам'ятовування цього вистачало, але з музикою було складніше. Я намагалася знайти максимально відповідні звукам образи. Наприклад, звук гілки, що впала з дерева, асоціювався у мене зі звучанням барабана. Шум струмка, який біжить по скелях, з нотами високого регістру на семісені. Таким чином пісня була схожа на прогулянку в лісі. Але найбільшою і найважливішою для мене проблемою виявилися танці. Кілька місяців я намагалася використовувати різні винайдені мною хитрощі, але вони мені не допомагали. Одного дня Анті розорилася на мене за пролитий мною на журнал «Чай». Смішно, але в той момент, коли це сталося, я думала про те, яка вона хороша – Засмучена її криком, я згадала свою сестру, що існує десь далеко від мене. Свою маму, яка я сподівалася перебуває в раю, батька, який хотів, продавши нас дожити залишок своїх днів на самоті. Від думок, що переповнили мене, моє тіло обважніло, я піднялася сходами в кімнату, де спала разом з гарбузиком. Після відвідування мамехеної океї, мама переселила мене нагору. Але замість того, щоб як завжди лежати на татамі й плакати, я зробила рукою круговий рух, який ми розучували сьогодні під час танцю, який здався мені дуже сумним. У цей же момент я подумала про голову і про те, наскільки краще стало б моє життя, якби я могла покластися на людину на кшталт нього. Я стежила за своєю рукою, яка описує фігури в повітрі, і мені здавалося, що ці м'які рухи виражають смуток та бажання. Моя рука ширяла в повітрі з величезною гідністю, нагадуючи рух океанського лайнера, що розсікає гладь води, а не листа, що падає з дерева. Під гідністю я маю на увазі почуття впевненості, невластиве легкому подиху вітерця або гребеню хвилі. Цього вечора я виявила, що відчуваючи тяжкість у тілі, можу рухатися із великою гідністю. А коли я уявляла голову, який спостерігав за мною, мої рухи починали передавати таку глибину почуттів, що кожен жест у танці був звернений до нього. Поворот навколо осі зі схиленою головою міг висловлювати питання «Коли ми зможемо хоч один день провести разом?» Витягнута вперед рука і розкрите віяло висловлювали подяку за те, що він склав мені компанію. Закриваючи в танці віяло, я намагалася сказати – що для мене немає нічого важливішого, ніж зробити йому приємність.